43. fejezet. 6 hét káosz után egy hajón vagyok, nem messze a Hamptoni otthonomtól, amit most kénnel osztok meg, amikor nem a városban vagyunk. A legfelső szinten ülök, farmerbe és pulóverbe burkolózva, nézem a felőket, amik visszatartanak minket az indulástól. Az első vihar hetek óta. A nap hűvös, de nem túl brutális. Háladás csak egy hét múlva lesz, de semmi sem jobb, mint a friss óceáni levegő és egy pesgő, kén-mendezzel. A fedélzet alatt pedig kellemesen meleg van. Arról nem is beszélve, hogy mindkettőnknek szüksége van erre a kiruccanásra. Volt sajtótájékoztató, voltak temetések, volt túl nagy érdeklődés, irántam és kén iránt, figyelembe véve kén életstílusát, valamint azt, mert én vagyok az apám lányo. Az apám, akivel nem beszélek. Púcser halála óta csak egyszer beszéltünk, és az messze nem volt szívélyes. Ott van Roger, aki inkább szerepelni akar, jobban, mint én, ezért hagytam neki. Egyszer ki én és én leültünk, és néztük, ahogy az éjszakai hírcsatornán beszél a sorozatgyilkosságokról. Morrisról, akiről tudta, hogy nem tud velem versenyezni, és ki kellett kapcsolnom. Minden alkalommal, amikor Morisra gondolok, valami piszkál. Már megint rágondolsz? Mondjak én. Azt hittem, hogy az óceánon való kikapcsolódás arról szól, hogy nem rágondolsz. Igazad van, mondom. És ne szokj hozzá, hogy ezt hallod. Csak nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez egy olyan akció volt, amit egy olyan ember vezetett, aki nem Moris volt. A tett talál DNS egyezett az övével. Ettől még az én elméletem nem válik érvénytelenné. Viszont ezen a hétvégén ez tilos, emlékszel? Igen, emlékszem. Ez a hétvége a miénk. Nincs sajtó, nincs dráma, csak mi. Lehúzza a pesgőjét. Hadadjak még valamit, amin gondolkodhatsz. Két ajándékom van számodra. Belenyúl a zsebébe, és elővesz egy szögletes bársanydobozt. Ez az első számú. Lehajtom a pesgőmet, és elfogadom. Mielőtt kinyitnád, teszi hozzá. Ez a múltunkat jelképezi. Minden pillanatot, amit valaha is átéltünk. A második ajándék viszont a jövőnkről szól. Most már kíváncsi vagyok. Oda nyúlok hozzá, és megérintem az arcát. Emberi. Istenem, mennyire emberi tesz ez a férfi! Kinyitom a doboz tetejét, és egy gyönyörű gyémánt nyakláncra bámulok. Rápillantok. Ez lenyűgöző és nevetségesen drága. Hogy lehet ez a mi múltunk? Ez az első eljegyzési gyűrűd. Átváltoztattam, és egy nyakláncot csináltattam belőle. Az első? Nos, az egyetlen, mert... Térdre ereszkedik előttem. Mert van egy új, egy új életre velem, tele őszinteséggel mindenáron. Átnyújtja nekem az újabb dobozt. Gyere hozzám, feleségül, Lailah! Ezúttal tényleg, kurvára csináljuk meg. Felnyitja a fedelet, egy gyönyörű rózsaszín és fehér gyémánt van benne, ovális foglalatban. <tosz> rózsaszín? nevetek. Hogy emlékeztesselek arra, hogy nem kell keménynek lenned velem. Hogy emlékeztesselek arra, hogy látom mindazokat a részeidet, amiket elrejtesz mindenki más elől, és szeretem őket. Tényleg könyvbe lábad a szemem. Istenem, meg fogsz ríkatni, és tudod, hogy én kurvára nem sírok. Válaszói. Igen, igen, persze, hogy hozzád megyek. Ezúttal tényleg kurvára megcsinálom. Igen, úgy lesz, mondja, és az ujjamra húzza a gyűrűt. Ezután a nyakláncot is a nyakamba akasztja. Szeretnék lemenni és megnézni a tükörben, mondom. És pisilni. Elmosolyodik és megcsókol, miközben mennydörgés dübörög a fejünk felett. Most már van egy új okom arra, hogy szeressem a mennydörgést, a sokok helyett, amiért utálom. Sietek lefelé a lépcsőn, és tulajdonképpen nekem is van egy ajándékom kénnek. Ez egy érme, amit az első tengeren túli utazásunkról mentettem meg. Azt akartam, hogy ez egy üzenet legyen, egy módja annak, hogy elmondjam neki, hogy soha nem engedem el. Megcsodálom a nyakláncot és a gyűrümet, majd elsétálok a táskámhoz a hálószobába, és felkapom a jelvényemet. Bámulom a hátoldalán a fényképet, amit magamról és kénről készítettem. Megfordítom és bámulom a jeleket, amiket ott hagytam. Mindenkiért egyet, akit megöltem. Morisznak is megvan a saját jelzése. Moris az esernyős ember. Vagy mégsem? A fenébe. Mormogom és visszatolom a fényképet a helyére. Ez a hétvége nem erről a szarról szól. Felkapom az érmét, ami szintén egy bársonydobozban van. Aztán sietek a fedélzetre, és látom, hogy esik az eső, de kén még nem jött be menedékért. Bedugom a dobozt a pulóverem első zsebébe, és megkerülöm a fedélzetet. Ekkor fagyok le. Kén, térdre rogyva, Roger pedig fegyvert tart a fejéhez. Egy-egy kés van a válla előső részén, elég mélyen ahhoz, hogyha megrántják, megölheti. A világ elhalványul. A múlt átrepül a fejemen az összes játék, amiket Roger játszott velem. A névmások keveredése, amikor az esernyős emberről beszélt. Hirtelen visszatérek ugyanabba az emlékbe, amit már többször is meglátogattam a múltban. Ahhoz a naphoz, melani irodájában, ami zavart engem. Azt hiszi, hogy én vagyok a gyilkos, Lailah? Kérdőjelez meg. Szerintem maga egy csekkfej, Roger. Tudja, hogy ez egy fenyegetés volt. Tudja, hogy mit mondott nekem. Mondja el. Mit mondott magának? Végül meg fogja ölni a hozzám közel álló embereket, és aztán engem is megöl. Így van, érted egyet. Pontosan ezt mondta magána. Azért nem aggódtam amiatt, hogy Rogerre vadászik kesernyős ember, mert valamilyen szinten tudtam, hogy ő az, mivel, ahogy Kén mondta, mindig is hagytam, hogy Roger baszakodjon velem. Lájla, menj el most, suttogja Kén. Menj el most! Rogerre koncentrálok. Ez csak rám és rátartozik. Mentor és pártfogoltja. Tudja, hogy mindenhol van biztonsági őrség, ugye Roger? Próbálom provokálni. Ma nem, mondja. Ma ketten indultatok volna az óceára, és biztonságban lettetek volna. A fehér nadrágjára és fehér ingére mutat. Az alkalomhoz illően öltöztem, minden ropogós és tiszta, és ma nem én vagyok az, aki piszkos lesz. Mit akar? Azt, hogy végre azzá válj, akivé neveltelek. Hogy végre elfogadda a gyilkost, aki vagy, aki mindig is tudtam, hogy vagy. Én nem vagyok olyan gyilkos, mint te. Csak egy olyan gyilkos, mint te, kérdezi meg. Teszteltelek. Azon az éjjel, amikor megerőszakoltak, azt mondtam, ha olyan, mint én, akkor meg fogja ölni. És figyeltem. És megtetted. Maga rendezte meg? Persze, hogy megrendeztem. Morisz egy nyámnyila volt. Nem ölt meg senkit azok közül az emberek közül. Én voltam. Pénzt akart, sok pénzt, és púcsér megadta neki. El akart tűnni. Te rendezted el ezt helyettem. Megkocogtatja a derekán lévő kést. Felhívtam a bátyádat, már úton van. Mondtam neki, hogy meg foglak ölni. Azt mondtam neki, hogy megmenthetne téged, de egyedül kell jönnie. Meg fogja tenni. Mindketten tudjuk, hogy el fog jönni. Megragadja a kést és felém nyújtja. Öld megként. Fogadd el, hogy ki vagy, és én megkímélem a testvéredet. Megölhetsz engem, és átveheted a trónt. De meg kell ölnödként. Meg kell mutatnod nekem, hogy tényleg nem érzel szerelmet. Megütögeti az egyik pengét Kén vállában. Kén felnyög, de én nem reagálok. Roger beteg. Tényleg kibaszottó beteg, és csak egy módon lehet megnyerni a játékát. Ugyanúgy, ahogy én nyertem a sikátorban hónapokkal ezelőtt. Játszom, nyertem. Laila, mondja Kén. Tedd azt, amit tenned kell, és ne érezd bűntudatot. Nem nézek rá. Roger a kést közénk dobja. Vedd fel! Aztán kén mögé lép. Oda sétálok a késhez, és felveszem. Gyilkosnak kell éreznem magam, mert most az leszek, és emlékszem arra a pillanatra, amikor belevágtam a pengét a támadómba. Elképzelem. Élveztem. A tekintetem Rogerre vándorol. Én készen állok. Maga is? Készen állok. Már vártam rád. Lassan, óvatosan lépkedek előre, biztos vagyok benne, hogy kén tudja, mit kell tennie. Megállok kén előtt, és megragadom az egyik kést kénvállában. – Kivegyem ezt? – kérdezem Roger-től. Felnevet. ha csináld, ahogy akarod. Lenézek, a végzetes hibát Morisz követte el, a játék része volt. Kén megragadja Roger lábát, én pedig átnyúlok kén fölött, és belevágom a kést a melkasába. Zihál és elejti a fegyvert, én pedig rajta kötök ki. Nem is tudom, hogy ez hogyan történhetett, de nem számít. Morris nem ölt meg senkit. Roger volt az. Ő ölte meg az anyámat. Megtámadta Ként. Elkezdem szurkálni és szurkálni, újra és újra és újra, amíg Kén le nem ránt engem róla. Lájlá, lájlá, meghalt! Kifújom a levegőt, majd még egyet, aztán eldobom a kést. A fehér pulóveremet vérborítja. Meghalt. Roger halott, és meg kellett halnia. Várom, hogy megbánást érezzek. Várom, hogy bűntudatot érezzek. Egyiket sem érzem. Megfordulok és megragadom kén derekát, a kések még mindig a húsába szúrva. A telefonom. Mentőre van szükségünk, segítségre van szükséged. Kín elkapja a lábamat az övével, magához szorít, miközben a kezeit szabadon hagyva tartja. Amíg a kések bent maradnak, biztonságban vagyok. Tudom mozgatni a karjaimat. Nem ment mélyre, és nem talált idegeket. Szerencsém volt, és előrehajoltam, amikor a szemétláda mögém lopakodott, és a késeket a vállamba szúrta. Gondolod, nem tudjuk. Hívok egy orvost, akit ismerek, ő majd eljön hozzánk. Most azonnal. Meg kell szabadulnunk a testtől. Majd én, Lailah. Ha csak ezúttal nem akarod hívni a rendőrséget, de gondolkodj nagyon. Gondold át nagyon, mert... Megtesszük, mondom. Nem veszítem el a jelvényemet Roger miatt. Együtt, ugye? Biztos vagy benne? Igen, biztos vagyok benne. Kurvára biztos vagyok benne. Szent szar, Káromkodik Andrew. Megfordulok szembe vele, de ő már a fedélzeten van, és fegyvert szegeszkénre. Mi ez? követeli. Lájlák, lájlák, jól vagy? Leszúrtam, mondom. Ő az esernyős ember. Ő ölte meg anyát, és kém volt. Tedd le azt a kibaszott fegyvert, Andrew. Húszszor megszúrta, mondja én. Tudod, hogy ez mit jelent? Tudod, hogy ez mit fog tenni a húgod életével? Andrew a holtestre néz, majd rám. Ő az? Ő az igazi, mondom. Ő tette az egészet. Az ajkai elvékonyodnak, és az ég felé néz, mielőtt elteszi a pisztolytáskába a fegyverét. Akkor meg kell szabadulnunk a holtesttől. És így nézem, ahogy a bátyám és a jövendőbeli férjem eldöntik, hogyan szabaduljanak meg Roger testétől. És meg is teszik. És mi is. És ez az én verzió ma boldogan éltek, amíg meg nem haltakra, legalábbis egyelőre. Ez ki fog cseszni velem? Ha hihetünk Rogernek, lehet, hogy egy női Dexter leszek. A társaság továbbra is támadni fog minket. A kártel továbbra is utánunk fog jönni. Junior valószínűleg írni fog nekem egy újabb üzenetet. Addig is azt hiszem, Rózsaszint fogok viselni az esküvőmön. A sorozatgyilkosok nem viselnek rózsaszint, mert ezúttal kurvára megteszem. Feleségül megyek Kémmendeszhez. VÉGE